Harmadik fejezet. Csöbörből vödörbe. Ájáj, mondta halvér. Egyértelmű, hogy ez nem egy békés halászbárka volt, hanem egy jókora, tattól orrik 70 méteres római hajó. Vitorlái hófehéren világítottak, és ha hablagy teljesen hátrahajtotta a fejét, akkor meglátta, hogy a birodalmi sassal díszített római zászló engedezik vidáman a szélben. A hajó tele volt emberekkel, talán egy egész légiónyi római katonával, akik most meglepetéssel vegyes ingerültséggel szemrevételezték halvért. A hajó árbóca mellett hatalmas ketrec állt. A ketrec rácsai mögött pedig mindenféle fajta sárkányra boskodott. Voltak ott halálos, sikló sárkányok, repülő gátorok, pettyes nehézfejük, sárga vampírok, közönséges, vagy mezei sárkányok sorolhatnánk napestig. Minden faj képviseltette magát a karmok, szárnyak és fogak őrült kavalkádjában, hogy aztán a római éttermekbe és cipészműhelyekbe szállítsák őket. – Ó, torszerelmére! – suttogta hablaty. – Római sárkány ha Ilyen nincs. – Mosolygott halvér idegesen, miközben a hajó széle felé hátrált. – Nem, de azt hiszem, itt egy kis félreértés történt. Nem erre a hajóra készültem. De folytassátok nyugodtan, mintha így sem lennék. <gül> a hozzá legközelebb álló katona egy majdnem két méter magas centúrió, akinek lába olyan vaskos volt, mint egy fatörzse. Rosszat sejtető lendülettel kapta elő a kardját. – Hát te meg hova igyekszel? kérdezte kérdezte halvértől latinul. Az ókori rómaiak latinul beszéltek. A legtöbb viking nem értette ezt a nyelvet. Hablatyot azonban titokban latinra is tanította a nagyapja, vérráncos. – Talán egyszer még hasznát veszed – mondogatta – és igaza is lett. Felsorolni is képtelenség, hogy hány alkalommal vette használt hablaty nyelvtudásának. Hatalmas kezével kinyúlt, hogy megragadja halvért. A nyeszlet viking azonban az utolsó pillanatban átbújta katona hóna alatt. – Elkapni! – kiáltotta a hatalmas centúrió, mire hat vagy hét katona vetette magát halvér után. Ha a hablaty szokványos huligánhős lett volna, akkor elővette volna a kardját, a virtust, hátugrott volna a hajó oldalán, és torka szakadtából ordítva a huligán csatakiáltást, a barátja segítségére sietett volna. Ám ha a hablaty hagyományos vikinghős lett volna, akkor már több kötettel ezelőtt halott lett volna, mint egy füstölt hering. Mint egy nemes füstölt hering, sőt, talán mint egy dicsőségesen bátor füstölt hering, mégis egyértelműen halott lett volna. Hablaty ehelyett inkább csendben a hajó léhez osont. Egy szellemet is megszégyenítően hangtalanul elbújt néhány olivaolajos amfóra mögött egy ponyva alatt. Halvért közben kergették a római katonák, az üldözés nem tartott sokáig. Halvér lebukott, kitért, mindent megtett, amit tudott. Ám végül beleszaladt egy kétajtós szekrény méretű centúrió hasába, aki könnyedén felemelte a földről a kicsi vikinget. <tos> – Nicsak, ki dörmögte a centúrió, miközben halvér rúgkapált, mint egy csapdába esett bogár. – Egy félelmetes kis viking egyedül próbál megtámadni bennünket. <gül> – Nevetett a többi 349 katona, akik ezt rém viccesnek találták. – Ez csak egy óriási félreértés. Ez, ez, ez az tényleg félreértés, nyöszörgött halvér, a durva izgalmában. Kérlek -e, -e, -e, -e, -e, -e, e engedj el! Ó, elviszünk a főnökhöz, kis barbár! Mondta a centúrió, és ahhoz a sátorhoz vitte halvért, ahol hablagy buikát. Hablagy kinézett az egyik amfóra mögül, óvatosan félrehúzta a sátor lapot, hogy kilásson. A kivörösödött, remegő, vakarózó halvért lerakták két gazdagon öltözött ember elé, akik hablatybúvó helyétől alig egy méterre terpeszkedtek egy-egy díványon. Az egyik ember rettentő kövér volt, annyira, hogy a hasa egy része lefolyt a díványról. Egy apró rabszolgának kellett megtartania. A másik ember sovány volt és díszes sisakot viselt rajta egy hatalmas tollal, szemét pedig rostét akarta el. A gömböc római mézbe mártott minisárkányokat falatozott egy alacsony asztalon álló tányérról. A minisárkány rovarokhoz hasonló méretű és hasonlóan népes, körülbelül sáskanadságú sárkányfajta volt. Szegény párák még éltek a tányéron, de hiába izektek mozogtak, nem tudtak szabadulni a szárnyukat összeragasztó mézből. Hablagy hallotta megrendítő segély kiáltásaikat, ahogy a dundi ujjak felcsippentettek, és a gömböc római szájába tettek egy-egy példányt. A gömböc római szavait nehéz volt kivenni, mert teleszájjal beszélt. Hmm, há! – Jupiterre Prefektus! – mondta a gömböc római egy nagy falat a szájában. – Jupiterre Prefektus! – mondta a gömböc római egy nagy falat mini a szájában. – Úgy látom, megszámadott bennünket egy aprócska barbárfiú. – Ahogy mondott, konzul, felete a víz na Prefektus. Ezt a fiút felismerem, az egyik helyi törzs tagja. Attól tartók ezek a törzsek megakadályoznák az ördög tervünk kivitelezését? Ja, igen, mi is volt a mi ördög a tervünk? Kérdezte a gömböck konzul. Egy ravaszul huligánoknak adjuk ki magunkat, és elraboljuk a brutális bocsáni kerekösét. – Messés! – lelkendezett a gömböc konzul teleszája. – Kettő! – folytatta a a prefektus gonoszan. – Rabacul! Macsári rablóknak adjuk ki magunkat, és elraboljuk a szörös huligádok örökösét! – Szendré vacsa! – kacagott a gömböc konzul. – Három! Amíg a mocsári rablók a a háborúskodnak, nem fogják észrevenni, hogy ellopjuk a belső szigetek összes sárkányát. Tüm. bravo, bravo, bravo, kiáltotta a gömböckonzul. Hablac szívesen maradt volna még újabb részleteket megtudni a tervről, de fontos dolga akadt. Ki kellett jutnia erről a hajóról, méghozzá élve és halvérrel együtt. Bár Hablac számára a viking élet mindennapjai nagyon megterhelőnek bizonyultak, vészhelyzetben szerencsére mindig feltalálta magát. És ez bizony vészhelyzet volt a javából. Hablagy gyorsan felmérte a körülményeket. Adva volt egyfelől 350 fő a római birodalom legjobb katonáiból, felfegyverkezve hajtódárdákkal, kardokkal, láncsákkal, nyilakkal, árokású eszközökkel, stb. stb. stb. stb. stb. stb. A másik oldalon pedig volt két nyeszlet viking és két kicsi sárkány, amelyek közül az egyik strájkolt, a másik pedig aludt, mint akit fejbe kólintottak. Úgy bizony, ez vészhelyzet volt. Viking sárkányok és az ő tojásaik. Az elektroféreg. Ez a mini sárkány nem agresszív, de képes szörnyű bár nem halálos áramütést mérni arra, aki megérinti. Mint közeli rokona, a lámpás kígyó az elektroféreg is használható fényforrásnak, ha fákja vagy gyertya nincs közelben. Statisztika Szín, átlátszó Félelemkeltés, 4. Támadás, hat Gyorsaság, kettő Méret, egy Engedetlenség három. Tüskés farka nem vezeti az áramot. Hablacs szeme megakadt egy függönyön lógó apró elektroférgen, utána szemügyre vette a ketrecbe zárt sárkányokat. A nagy tervezgetésről hallott mondatoktól remek ötlete támadt. Talán az elektroférgekkel elvonhatná rómaiak figyelmét, aztán odaosonna a ketrecekhez, és szabadon bocsátaná az összes sárkányt. A sárkányok támadnának mindenkire, aki csak él és mozog, és a felfordulásban hablagy ki tudná szabadítani halvért. Hablagy elővette egy a kezére csavarta, majd nagyon-nagyon óvatosan megfogta az elektroférget a farkánál fogva. Mint a neve is mutatja, az elektroféreg szörnyű áramütést tud mérni a támadójára, ha rossz helyen érünk hozzá. A farkánál meg lehet fogni, mert az szarúhoz hasonló anyagból van, és nem vezeti az áramot. A teste többi része azonban halálos sérülést is tud okozni. Hablaty négykézlábra ereszkedett, és halkan elhúzta az ágy sátor függönyét. A vízna prefektus és a konzul még mindig elmélyültem beszélgetett. A majd majdnem végzett a mézbe mártott minisárkányokkal, már csak egy kétségbe esetten vergődő példány maradt a tányéron. Egyik római sem nézett a tányérra, túlságosan belemerültek a beszélgetésbe. Hablaty előre mászott, kivette a minisárkányt a tányérból, és a zsebébe rejtette. Legalább egyet megmentett a szerencsétlenek közül, és betette a mézbe az elektroférget, amely pontosan ugyanakkora volt, mint a minisárkány. Majd elindult a fogvatartott sárkányok felé. A gömböc konzul... Még mindig társalogva be, belenyúlt a mézbe egy újabb adag minisárkányért. Vaskos újai torkáltak a mézben, hogy megtalálják az utolsó szaftos falatokat, és rázáródtak az elektroférek hasára. A konzul mind a 240 kilója egy méter magasba emelkedett haja ezer felé állt, mint egy sündisznó Füléből szikrák repkedtek, szétfolyó háj tömege különös fényben játszott, és csak rengett és remegett és rezgett és repkedett, mint valamiféle gigantikus rózsaszínű kocsonya. Néhány pillanattal később visszazuhant a földre. Tógája elégett. Hatalmas hasának óriási hurkái még percekig remektek. Amíg mindenki azt figyelte, hogyan mutatja be a a sarki fényeket, hablagy csendben felemelte a sárkányketrec fareteszét. A következő pillanatban elszabadult a pokol. A sárkányok előzönlötték a római hajó fedélzetét. Csőrök, szárnyak, karmok és lábak, dühött, rikoltozó, harapó, tüzetokádó kavalkádja támadta rómaiakra. A sárkányok felgyújtották a vitorlákat, és felbecsülhetetlen méretű kárt okoztak. A vézna prefektus felmászott a díványra, hogy jobban lássa, mi történik. Hmm, – Hablágy! – motyogta az orra alatt. Ez bizony a harmadik hablag harákoló Harold műve, vagy változzak itt nyomban folyamirákká, de persze, nem fogok. Előcsalogatlak én a rejtek helyedről, kis barátom meglásd, centúria! Ez a megszólítás annak a római katonának járt, aki még mindig fejjel lefelé lógatta halvért a bokájánál fogva. – Végezd ki a fogjat! A centúrió menten elővette a kardját és megforgatta a feje felett. – Hablát! Sikított a halvér halára váltan. – Ez nem szerepelt hablaty terveiben. – sikított a hablat.